אוקיי, okay. אז אני אקרא בעברית, mm -hmm. כשאני ארגיש שזה קלפה חורק, אז אני אציץ בתרגום האנגלי. Mm -hmm. אז mm -hmm. הכל הולך ש... השואל ו... ו... ו... ומהרג' עונה אז השואל, אני חייב להודות שבאתי היום במצב רוח מרדני. היה לי ניסיון מכאיב בשד... בחברת התעופה. כשאני נתקל במצבים כאלה, הכל נראה לי מפוקפק וחסר תועלת. ‫אז מה רג' אומר לו? ‫זה מצב רוח מועיל מאוד. ‫לפקפק בהכול, לדחות הכול, ‫לא לרצות ללמוד ממישהו אחר. ‫זאת תוצאה של התרגול הממושך שלך. ‫אחרי הכול לא ממשיכים ללמוד לנצח. ‫זאת אומרת, ש... ‫אתה יכול ללמוד, ללמוד, ללמוד, ‫וכשאתה מגיע למצב אמיתי, ‫אז אתה צריך לתרגל. ‫אז הוא אומר, אה, אה, אה, בכלל, כל, כל הפרק הזה, ‫זאת אומרת, ה, ה, ה, השואל, הוא כזה הוא רוצה לעורר בכם ‫כאילו אה, אה, אה, משהו מוקדם, ‫אבל הוא כזה נודניק כזה, ‫וניג'ס כזה ומצוברח כזה. ו... ‫יש גם אחרים. ‫מה? ‫קוטר. ‫-קוטר, כן. ‫-כן. ‫אז הוא אומר, נמאס לי מזה, ‫זה לא הביא אותי לשום מקום. ‫אז הוא אומר לו, ‫אל תגיד שום מקום. ‫זה הביא אותך למקום ‫שבו אתה נמצא עכשיו. <laughs> ‫לא, עם זה אפשר להתווכח. ‫אז הוא אומר, זה שוב, ‫כאילו, הוא אומר בעצם, ‫אני מרגיש שוב פעם כמו ילד ‫עם מתקפי זעם. ‫לא התקדמתי אפילו סנטימטר ‫מאיפה שהייתי. ‫אז הוא אומר לו, ‫התחלת בתור ילד, ‫ותגמור בתור ילד. ‫כל מה שהשגת באמצע, ‫אתה צריך לעבד ולהתחיל שוב מההתחלה. ‫אז הוא אומר, אבל הילד בועט, ‫כשהוא לא מאושר ‫או כשמונעים ממנו משהו, הוא בועט. ‫אז הוא אומר לו, ‫תן לו לבעוט, אבל תביט בבעיטה. <laughs> ‫אם זה נשמע לכם מוכר, ‫אז זה בסדר. ‫זאת אומרת, אין שום התנהגות ‫שהיא באופן אינהרנטי לא בסדר. יש הרבה מאוד התנהגויות שאנחנו לא יכולים לשלוט בהן, אנחנו גם לא ממש צריכים לשלוט בהן, מה שאנחנו כן יכולים ושכן יקדם אותנו זה שנתבונן במה שאנחנו עושים. אז הוא אומר, תן לו לבעוט, פשוט תאבד בבעיטה. אם אתה מפחד מהחברה עד כדי כך שאתה לא יכול לבעוט בצורה משכנעת, מה הוא יגיד לו עכשיו? ‫תביט גם בזה. <laughs> ‫תתבונן בכל מה שקורה אצלך. ‫זה מה שאתה יכול לעשות. ‫אני יודע שזה עסק מכאיב, ‫אבל אין תרופה מלבד זאת. ‫החיפוש אחרי תרופות חייב להסתיים. ‫זאת אומרת, אם אנחנו מחפשים ‫תרופה אחרת, ‫רוב הסיכויים שאנחנו לא ‫משתמשים בתרגול הנכון. ‫אם אתה כועס או כואב, ‫הפרד את עצמך מהכעס או הכאב ‫והתבונן בהם. ‫זהו, אנחנו יכולים פה לסגור את הספר ‫כאילו וללכת את הביתה, זאת אומרת. ‫מי שעושה את זה, ‫הכול בסדר כבר, נכון? זה התמצית של התמצית. ‫כן, כן. ‫עכשיו, מה זה פה? ‫זה נשמע לי משונה. ‫אבל הוא לא מאריך. <אז> רק שנייה, אני רוצה רק לראות מה, איזה תרגום של מה זה בדיוק. אוקיי, אוקיי. טוב, הוא כותב פה החצנה ופה הוא כותב אקסטר... externalization, זאת אומרת, אבל זה בעצם, ברגע שאתה מצליח להתבונן במה שקורה לך, ‫כאילו שזה קורה, ‫ואתה מוריד את התוספת שלה לך, ‫זה התרגול. ‫עכשיו... תוספת, של... של... של... של... לך. ‫ קורה לך? ‫זה לא קורה. קורה. לא קורה. זה לא קורה. זה זה קורה. מה התוספת? ‫שמתחיל משם מאיפה משם? ‫לא. לא. בואי תראי משהו, דוגמה, נגיד, אה, סתם, אני נוגע בך. ‫הייתה נגיעה, ואחרי זה אמרת נגעו בי, הרי... לא קודם נגעו בי, ואז הייתה נגיעה? לא הייתה נגיעה? לא, לא, לא, לא, לא תגיעי ב... לא, לא, נגיעה אפילו תגיעי בעצמך, תדעת מה? תעשי ככה. יש הרגשה, ואחרי זה את אומרת, הרגשתי משהו. אבל את אומרת הרגשתי משהו רק אחרי שהרגשת. זה תוספת. Mm -hmm. זה הכוונה. עכשיו, נגיד ש... מה זה משהו שקורה לך, נגיד? לא נגיעה. ‫מה קורה לך? קורה. ‫-אמרת קודם, ‫מפריד את עצמך מהכעס ומה... ‫כן, כן. ‫אוקיי, עכשיו, איך, איך עושים את זה? ‫אוקיי, אז אני אומר, ‫זה יותר פשוט מפשוט, זאת הבעיה. אוקיי. ‫אבל נגיד, שוב, ‫את הדוגמה הזאת הבנת? אוקיי. ‫עכשיו, נגיד שאתה אה, אה, שמעת משהו, ‫וזה עורר בך עצב נורא. או שמחה. קודם יש את העצב? בעולם. כעובדה. לא, לא, לא. אצלך in. אין עולם. אצלך. כן. ואחרי זה אתה משייך את זה לעצמך. זה אני כבר לא... עוד אוקיי, אז עוד פעם. אני יכול להבין שקודם יש איזה עצב בעולם? לא, לא, לא, אני לא מדבר על עצב בעולם. זה לא מעניין אותי עצב בעולם. על הדבר הספציפי. מישהו מת. ‫לא כן ‫אז קודם כול, ההיעדר שלו, נגיד, ‫מה... לא יודע, לא ממני. ‫זה לא מעניין אותנו, ‫זה מטאפיזיקה, וזה אני לא מבין. ‫אתה שמעת, נגיד, שמישהו מת, ‫ונא לך לא טוב. ‫עכשיו, אני אומר נהיה לך לא טוב, ‫אבל זה כבר לא נכון. ‫אתה הרגשת, בוא נגיד אחרת, ‫הייתה הרגשה של עצב, ‫אצלי. אצלך, אבל אתה, לפני שידעת שזה אצלך, הייתה, תראה, כל דבר שאתה בכלל יודע, רואה, שומע וזה, זה <ספת> הכל אצלך, <ספת> כאילו, אבל, אבל זה לא, התוספת של הסובייקט לאובייקט היא לא הכרחית, מה זאת אומרת? אם אני אה, הייתי, אה, אה, ‫לא, תמשיכי עם הזה שהוא עצוב שמישהו מת. כן כן, אז יש עצב. ‫אבל העצב הוא בי. ‫אחר כך הוא בכלל. ‫-ואיפה הוא קודם? ‫הוא קיים, הוא קיים. ‫לא משנה, הוא קיים, זה עובדה... ‫ שהוא שמע את זה, ‫אז הוא עצב... ‫לא, לא, לא, לא, לא. ‫-מה ששם נוגע ל... אני מבין מה שאתה אומר, ‫אבל אני... ‫אוקיי, לאט-לאט, זה הכי חשוב. ‫חבר'ה, תשאלו כמה שאתם רוצים ‫ואני אענה. ‫זו דוגמה מצוינת. ‫-זו דוגמה בסדר, ‫כל דוגמה היא טובה, ‫אבל בוא, בסדר, אתה יודע מה? ‫אז בוא נתחיל באמת ‫גם כן בדבר פיזי, בסדר? ‫נגיד שקר. ‫-אני אומרת שקר פה, ‫אבל צריכים להדביק מזה, ‫אני לא... ‫חם נעים לי. נעים לי. קר. עכשיו תראה, <quin> אתה, אתה, אתה, אתה, אני משתמש במילה אתה, אבל ישנה תחושה של קור. התחושה היא תחושה. המילה שאתה מוסיף עליה אחרי זה שקר לי, היא מילה. אצלך <ולא צריך tiflex> בגוף. <laughs> בגוף. יש לך בגוף תחושה. אז אני אומר שוב, אני לא יודע, אני לא יכול ש... כן. לעשות קור, אני לא יודע, אבל תעשה ככה לעצמך, תעשה רגע ככה, תעצום את העיניים, אתה מרגיש, אתה מרגיש משהו. משהו, דפיקות. כן, <שמע> עכשיו, תעשה רק אחת, אבל קצת יותר חזקה, ואתה תראה, יש תחושה ואחריה אתה אומר זה אצלי. כי הקואורדינטות של הדבר הזה הן תוספת. התחושה עצמה היא, היא אה, אה, איך אני אגיד את זה, זה בר סנסיישן, זאת אומרת, זה תחושה, זהו, אין לה, לא אין לה attributes, היא, היא זה, כל דבר שאתה מוסיף עליו, הוא תוספת. היא לא מילה, תחושה. Okay. זהו, אם, אם הבנו את זה, אז זה מה שהוא קורא לו, עכשיו, אם אתה יכול לראות, ש... ‫כשנגיד אתה כועס, ‫אז בעצם מה שקורה, יש כעס. ‫יש כעס, זאת אומרת, יש אה, אה, אה, מודעות לכעס, <coughs> ‫שהיא כרגע אצלך, ‫כי כל מודעות שלך היא רק שלך, כן, אין שום דבר אחר, ‫אתה לא יכול להיות מודע לרגשות שלי. אתה יכול להסתכל עליי ולנחש מה קורה לי וזה, ושוב פעם, זה שלך בעצם, זה לא שלי. זה אני יכול לבכות ואתה יכול להגיד בעצם הוא שמח, או, או שאני יכול לבכות ואתה יכול להגיד הוא עצוב, אבל כל התחושות, כל המראות, כל הצלילים, זה הכל אצלך. אבל זה שאצלך, זה עוד לא אומר שזה שלך, זאת אומרת, זה קורה, אתה עד לזה, ‫אבל שמה זה בעצם נגמר, ‫אם אתה לא תוסיף לזה עוד מילים. ‫אני מצטער, ‫אני לא ממש מצטער. ‫בסדר, בסדר, אוקיי. ‫-אז מבין לוגית מה קורה. ‫יש הבדל בין לחוש כעס לבין לכעוס. ‫אם אתה חש כעס, ‫אם אתה כועס, אתה אישי, ‫העני שלי כועס. ‫חש כעס, לא בכך אני מפנים את הכעס ‫ולא ומנכס ‫יש בו תחושה של כעס. ‫אבל אני לא בכך הפך לגודול, ‫אבל זהו, אז זהו, זה, זה הנקודה. ‫הכעס הזה זה לא אני. זה מאוד חשוב להבין. ‫בסדר. אתה יודע מה, ‫בוא נגיד דבר יותר טוב, ‫יותר פשוט מזה אולי. ‫תראה, נגיד, יש כעס, ‫והוא עובר, נכון? ‫ עד כמה... ‫נועם, נועם, אני לא יכול ‫עם תחרות כזאת של פילוסופים. ‫לא, קשה לי. ‫בסדר. ‫לא, אז תסביר, בסדר, ‫אין לי בעיה. ‫דבר נגיד על כעס, בסדר? ‫משהו קרה, ‫וכרגע עוד אני משתמש ‫במילה הפשוטה, ‫אתה כעסת, וזה עבר. ‫בסדר? ‫אז עכשיו, השאלה היא... ‫כאילו, מי אתה? <מח> ‫אתה כועס או אתה לא כועס? ‫אחרי שזה עבר. ‫כן. ‫-כאילו זה בחלק שזה עדיין לא עבר? ‫לא חשוב, אז עזוב אותו. ‫לא משנה, זה מצב ביניים ‫שאפשר לפתר אותו <מח> בצורה <מח> אינפינטינסמאלית, ‫אבל... <מח> מה זה היה? ‫תראה, בואו נגיד ככה, ‫אם אתה אתה, כאילו יש מישהו שהוא אני, והדברים קורים וחולפים לנגד עיניו, היה כעס ועבר הכעס, אז אתה בעצם זה שראה את הכעס, הוא קרה והוא עבר, נכון? אבל הוא לא עבר אצלי, אני לא יכול לבטא כדאי, כי הוא לא עבר בעולם, אין עולם, אין עולם חוץ ממך, אז מבחינתך. אז, אז אני מתגונן בזה שהוא עבר בי... בסדר, בסדר, כן, אוקיי, אבל זה לא אתה, לא, אבל הוא עבר בך, אתה, אתה, הוא עבר דרכו, דרכו, אתה כאילו מסך, בסדר? בוא נבוא נבוא טלוויזיה, לא, לא, נסתכל במסך טלוויזיה, אין שם כלום, נגיד שעכשיו יש שם איזה זמר הודי, בסדר? אז יש זמר הודי בטלוויזיה, תיכף אני אכבה, ולא יהיה זמר טלוויזיה. לא יהיה זמר הודי בטלוויזיה. האם הטלוויזיה היא זמר הודי? זאת אומרת, האם המסך הוא זמר הודי? אפילו ברגע שישנו הזמר ההודי, אתה יודע שהמסך הוא לא, מס... הוא לא הזמר ההודי. <coughs> הזמר ההודי הוא משהו שמופיע במסך. <coughs> יש כאב, <coughs> יש, יש עצב, העצב מופיע אצלך במסך. למה זה אני? אני המסך אולי, אבל כל הדברים שקורים, קורים. ‫כאילו אצלי, אבל לא לי. ‫הדוגמה הזאת היא יותר ברורה? ‫המסך עוזר. ‫המסך ההודי עוזר. ‫ מה זה לא לי? ‫אם הוא כועס... הוא לא כועס, יש לו כעס. ‫עובר אצלו כעס, חש אצלו, ‫יש לו, הוא מין מסך רב מודליות. אני סוגר את הטלוויזיה. ‫אבל אם אתה חש כעס... למה לסגור את הטלוויזיה? חש את לא צריכה לסגור את הטלוויזיה. יש לי שליטה לחוש כעס ולא לחוש כעס. אני שם את האוויר. לא, לא, למה לסגור את הטלוויזיה? אם את מבינה... כי זה היה משהו טוב, זמר הודי, אבל אנחנו מדברים על מסך של כאב או של כעס. כן. ואני רואה... את חושבת שהמסך הוא עצוב ממש כשרואים עליו? רגע, רגע, לא, לא, לא, אני לא, אני עונה עכשיו לג'ולי. אבל עם הטלוויזיה, זה לא... אני מתבונן בטלוויזיה זה בסדר, נו? No. אבל הכעס, נו? No. אני הטלוויזיה. לא, אתה המסך לא, של הטלוויזיה, כן. אני יכול כן. להתבונן בך, כשהכעס עובר בך, אז כן. זה הטלו, אתה oh, הטלוויזיה. אז אין <rhyme> בעיה, כן, אבל... ואתה? אבל אם אני הטלוויזיה, כן? Okay? כן. <חעס ובר> אוקיי? <איתם> שהיא מתחממת, או, לא היא לא מתחממת, אל... אנחנו לא מדברים על... לא, אנחנו לא מדברים... לא, זה כן משנה. אנחנו לא מדברים על תכונות פיזיות של הטלוויזיה. נכון. אנחנו מדברים תחושות. עכשיו, שאתה יודע, בוא נגיד בסופו של דבר שהם גם יעברו, אבל הרבה יותר קל להבין שהם יעברו כשאתה רואה שזה לא אתה. הבעיה שלנו בעצם עם תחושה שהיא לא נעימה, או תחושה שהיא לא נוחה, זה הרגשה שהיא לא תיגמר אף פעם. אם אני יודע, יודע בטוח, כמו שאני מכיר את עצמי, שזה יעבור תוך יום, זה סיפור לגמרי אחר, כן? אז... זה בעצם הזדהות. אבל אתה לא מתבסס על זה. כן, נכון. אבל אתה לא מתבסס רק על זה שאתה יודע שזה יעבור. אתה רוצה מלכתחילה, שבזמן אמיתי, לא אחרי יום, לא אחרי שעה, אתה רוצה שבזמן אמיתי תוכל להתרחש ההדה הזאת. נכון, כן, עכשיו, עכשיו מתי זה קורה? כשאתה מצליח להסתכל בזה. כשאני לא מצליח להסתכל בזה, אז אני זה. ‫תהיה לי, ואת תפוס לי הגב. ‫-כן. ‫אז ברור שאני יודעת שזה יעבור. ‫זה לא קשור, זה באמת רק אני לא רק מזדהה עם הכאב, ‫הכאב... לא כואבת, הגב יש כאב בגב, כן. ‫נכון. לא הכאב. ‫יש כאב. שמתרחש בתוך הגוף שלך, ‫את אפילו לא הגוף. ‫אני לא את זה. ‫ אמת כהפרדה. אז אני אומר שוב, ‫כרגיל, כדרכי, רק שנייה, אני רק אתן את הזה, להסתכל על זה. ושוב, להתחיל עם דברים קלים, ולא דברים שיש לנו איזושהי השקעה רגשית מאוד מאוד עמוקה בהם. אם לי כואב משהו, ואתה אומר לי עכשיו, תפריטי את זה, אני... נכון, נכון, אבל היא מגרדת לך ברגל, ואני אומר לך, תשמעי, זה בסך הכל גירוד, תתבונני בו, תדעי שאת לא הגוף, את מתבוננת גם בגוף. בתוך הגוף את חתך שגירות ואת לא חייבת להזדהות איתו. תתרגלי ככה, לא על כאב של אלי שבקושי זז. כן, עוד שאלה הייתה... אה, נכון. יש שאלה על האדווה. אדווייתא ודנתא, כן. אדווייתא ודנתא. כן. דבר על הכאב. כן. ועל ג'ולי, כאילו יש לפחות שניים. נגיע גם לזה, אני מבטיח. זה פיצול לצורך איחוד. אוקיי, נסכום. בסדר. אתה... שתיים, כאילו שיש ג'ולי ויש כאב, אבל אין כאב ואין ג'ולי. אבל... ואין פקקים. אז זה לאחר כך. מה? אין פקקים. פקקים בטח שאין. יש מכוניות נוסעות ויש מכוניות לא זהו, אין פקקים. אבל יש כאב, נגיד שהוא לא משוייך לג'ולין, נגיד, אבל הוא קיים. זה לא נכון שאין כאב. באיזשהו מקום הוא... נגיד, בסדר, אוקיי. לא, בסדר, אנחנו פה... לא, לא, אני עוד לא אנחנו נגיע יום אחד לשלב שגם אין כאב, אבל כרגע יש כאב. עוד לא ייחנק. אתה כן אפי, לא אפי, אבל אנחנו רוצים אותך לדבר. אני מדבר. הרבה פסיכולוגים שלמדו את בודהיזם משתמשים בזה שבא להם מישהו רואה להם בדיכאון. זאת אומרת, יש מישהו בדיכאון. השאלה אם זה אתה. זאת אומרת, תשאל מי מדוכא. יש לך כמה שמיעות, זאת אומרת, אל תמהר. אם אתה מודה שיש פער בין אני מדוכא לבין אני חש דיכאון, אז יש לך כוחות, יש לך משחק, יש לך יכול להיות בוודאי. זה כדאי. בסדר, הבא זה יש דיכאון. ‫יש דקות. ‫-לא, יש לי דקאון אפילו. ‫אבל... ‫-אבל אני זה ההבדל. ‫כואב לי או יש כאב? כן. אני כואב או יש כאב? ‫כן. ‫ככה אני התפתחתי מהקיבים ‫בפרק העריך שלי, באמת. ‫כואב לי, כואב לי, כואב לי, ‫הייתי מודעת לזה, ‫ואז אמרתי, אבל בעצם... ‫ כואב? ‫יש כאב. ‫כאב, הוא לידי בכלל, הוא לא התעצמי. ‫ אם אתה לא מזדהה איתו, ‫כמו שפנינה אמרה, ‫אם אתה לא מנכס אותו, עכשיו, למה אנחנו, למה אנחנו נכסים את כל הדברים האלה? לא בגלל שאנחנו רוצים לסבול. אבל א' ככה חינכו אותנו, וב' זה מה שיש לנו. אם לא יהיה לנו את הכאבים שלנו, ולא יהיה לנו את הבעיות שלנו, ולא יהיה לנו את הסוף. מבחינת רכושנות? אז מי אנחנו? רכושנות, כן, כאילו, רכושנות במרכאות, אבל עוד יותר מזה, זה אנחנו, זאת אומרת, זה הזהות שלנו. התחושות שלי זה אני. כן. רכושנות שלי זה אני, מה עוד יש? אז הוא אומר זה לא. בסדר. לא, הוא אומר מה... למה זה קורה? למה זה קורה? אם תוריד את כל הדברים האלה, מה יישאר? ‫מה זה, ומה יישאר? ‫-אז מי יישאר? ‫-מה? ‫בסדר, נגיע בסוף ‫לאדווייתא ודנתא, בסדר. ‫הרי שבוע קודם אמר ‫שאני נתקעתי בין לבין. ‫לא משנה מה האשים אותי, ‫אמרתי שאני תקועה, ‫כי היא אמרת? ‫שם. ‫כן, כן. ‫-הוא אמר שזה המקום הכי גורם יותר. ‫כן. ‫כבר לא הייתי אני, ‫אז לא הייתי... ‫כן. ‫כן. ‫לא. ‫זה מצב קיומי. ‫כבר לא הייתי אני. ועוד לא הייתי לא אני. משהו אחר זה לא... זה לא להחליף, אנחנו לא מחליפים פה. אנחנו לא מחליפים פה, כן. טוב, אז אם אתה כועס או כואב... הפרד את עצמך מהכעס או, הק... מהכ... <כאס> או הכאב והתבונן בהם. ההחצנה, <אח> זה ההתבוננות בעצם בדברים, היא הצעד הראשון לשחרור. קח מרחק והתבונן. האירועים הפיזיים ממשיכים להתרחש, אך כשלעצמם הם נטולי חשיבות. עכשיו, הוא אומר פה... <אח> <אח> <אח> רק הדעת חשובה, בטח זה מיינד, כן, רגע. אה... דעת קורא לזה? דעת, כן, כן, כן, כן. אבל... דעת. לא, דעת. למה, למה לא להשתמש במילה מיינד שהיא כל כך ברורה והיא כל כך לא מתרגמת טוב לעברית, אבל רק המיינד חשוב. אז לא... מה מיינד? לא, לא, מיינ. לא מיינד? זה, זה, זה מיינד תודה? לא, לא. מיינד. נשאיר דעת. כאלה מיינד. אומר, אז כל פעם שהוא כותב הודעה, זה, ש... הוא... זה... מיינג. אני חושב, אני תכף אבדוק, אני אבל... אה, יהיה אשר יהיה, אינך יכול לבעוט ולצרוח במשרדי במשר... חברת התעופה או בבנק, החברה אינה מתירה זאת. עכשיו פה הוא עובר רגע לנושא של קונבנציות של חברה, אה, אה, עכשיו הוא אומר פה דבר מאוד, אה, מ... מאוד הודי, מאוד רדיקלי. אם דרכיהם, דרכיה, דרכיהם מוצאת, אינן מוצאות חן בעיניך, אם אינך מוכן לקבל אותן, אל תטוס ואל תחזיק כסף. אם אתה לא רוצה חברות תעופה ואתה לא רוצה בנקים, אז אל תטוס ואל תחזיק כסף. לך ברגל, ואם אינך יכול ללכת, אל תצא למסעות. אם אתה מתעסק עם החברה, אתה חייב לקבל את דרכיה, כי הן גם דרכיך. הצרכים והדרישות שלך הם שיצרו אותן. זאת אומרת, זה ראשית כל, צריך תמיד להבחין כאילו בין הקונבנציות, עולם הקונבנציות, ונגיד, אני לא אוהב להשתמש במילה הזאת, אבל עולם האמת. זאת אומרת, יש קונבנציות, אנשים החליטו על כל מיני דברים. נגיד ש... אתה יודע מה, אם אתה מתפרע בחברת תעופה, אז יבואו שני שוטרים ויקחו אותך. זהו, זה המצב. ואתה, אם אתה נמצא כבר בחברה, אתה צריך לדעת מה המחיר שלא למלא את הקונבנציות שלה. זה הכל. זה לא שהקונבנציות שלה נכונות. גם הקונבנציות שלה לא, וגם לא שהן לא נכונות. אבל ברגע שאנחנו מבינים שהדברים הם קונבנציה, ה... לפחות המיין שלנו משתחרר. זאת אומרת, אנחנו מתייחסים להרבה דברים בצורה לגמרי אחרת. ויש מיליון קונבנציות שאנחנו חיים בהן, ואנחנו גם יודעים שבכל מקום הקונבנציות הן שונות, וזה המשחק שמשחקים. ואתה לא צריך להאמין שזה נכון בשביל לשחק בזה. אז הוא נותן פה פתרון, אתה יודע, לא מוצא חן בעיניך, אז אל תטוס. לא, אתה לא מוצא בעיניך... רק כשהם מתנהגים בבנקים, אז אל תחזיק כסף, כן? לך ברגל, אם אינך יכול ללכת, אל תצא למסעות. אבל אם אתה מתעסק עם החברה, אתה חייב לקבל את דרכיה. אתה מבין? הכל התחיל הרי מזה שהוא בא ואמר, היה לי היום יום נורא, שאני הייתי בחברת תעופה ונתנו לי איזה, סוג. סוג, איזה משהו, כן. עכשיו, בעצם למה היה לך יום נורא? כי לא הסכמת לקבל את מה שקורה. רק בגלל זה, לא בגלל מה שקרה בכלל. אתה היית יכול אותו דבר בדיוק לקבל בצורה לגמרי אחרת. עכשיו הוא אומר, תשוקותיך כה מורכבות וכה סותרות, שאין פלא שהחברה שיצרת מורכבת ומלאת סתירות גם היא. עכשיו, זה דבר שמאוד מאוד אה, אה, קשה להבין אותו, אבל אתם תצליחו. כשנמורתי היה אומר את זה הרבה מאוד פעמים, שבעצם החברה היא שיקוף שלנו. זאת אומרת, כאילו, בואו נתחיל בהתחלה כאילו יותר רך. זאת אומרת, לא אנחנו אישית, כאילו, בסדר? זאת אומרת, זה איך שאנשים בנויים, איך שאנשים חושבים, איך שאנשים מתנהגים, ככה נראית החברה שלהם. וגם, עכשיו, אני כן אהיה אישי יותר, ואני אגיד כל אחד מאיתנו, א', החברה היא בצלמו ובדמותו, והוא יכול לשתף איתה פעולה או לא לשתף איתה פעולה. זה בעצם מה שחשוב. זאת אומרת, אתה יכול להתבונן במה שקורה, וא', לראות שכל דבר הוא קשור גם אליך, וגם שכל דבר אה, אה, באיזשהו מקום גם נובע ממך. אבל אני, אני מציע שנמשיך שנ, הלאה ואחרי זה נחזור לזה. עכשיו, השואל אומר, אני רואה ומודה שהכאוס החיצוני הוא סך הכל השתקפות של חוסר ההמוניה שבי. אך מה היה תרופה? אומר לו, אל תחפש תרופות. הוא אומר, לפעמים אדם מצוי במצב של חסד והחיים מאושרים והרמוניים אך המצב הזה אינו נמשך, מצב הרוח משתנה ושום דבר לא מסתדר. זאת אומרת, גם הוא מודה, כאילו השואל, שלפעמים הכל בסדר אבל זה לא, זה לא נמשך אז הוא אומר לו בצורה הכי פשוטה ‫אילו יכולת להישאר שקט, ‫ריק מזיכרונות וציפיות, ‫היית מסוגל להבחין ‫בתבנית הנהדרת של המאורעות. ‫-או שפה, אם היית? ‫אם היית בשקט. ‫אם היית... ‫אילו יכולת להישאר שקט, ‫ריק מזיכרונות וציפיות, ‫זאת אומרת, זיכרונות זה העבר, ‫ציפיות זה העתיד, היית מסוגל להבחין בתבנית, אני אני אקרא את זה באנגלית, זה בטח נשמע טוב If you could only keep quiet clear of memories and expectations, you would be able to discern the beautiful pattern of events. It is your restlessness that causes כאוס. חוסר המנוחה שלך הוא שיוצר הכאוס. חוסר או שזה כזה באוכלנו? זה... הכאוס בחוץ <חוס> ‫הוא רק שיקוף של הכאוס בפנים. ‫-למה זה קשור להם נגד הזמן? ‫כי זה, כי הוא... ‫כי הוא ידידי, הם נבדים על פי, אותו דבר. אני... בסדר, לא חשוב. ‫אני רק... לא כי סיימת את זה, אז תגיד. ‫לא, יש לפעמים פה שהוא נכנס ‫קצת יותר למטאפיזיקה, ‫ואיך העולם בנוי, וזה... ‫כל העניין של הקומפייס שלכם. ישנו. ישנו אצלו מאוד. ‫אצל ניזארג הדאטה? כן. קודם כשדיברנו עד עכשיו, מתחילת השיעור, יש משהו שונה בינו ובין גוליזם? עד עכשיו לא. עד עכשיו דיברנו בזה? בסדר, אני מבסוט, כן. עד עכשיו? בסדר, בסדר. זה אומר, בשלוש השעות שביליתי במשרדי חברת התעופה, תרגלתי סבלנות והבלגה, לא האצתי בדברים. אז הוא אומר לו, לפחות זה לא גרם להם להאטה נוספת. דבר שהבעיטה שלך ודאי הייתה גורמת. זאת אומרת, אם כן היית צועק ובועט, זה הכל היה... אתה רוצה תוצאות מיידיות. פה לא מחלקים מעשי ניסים. כל אחד עושה אותה טעות. הוא מסרב לאמצעים, אך רוצה תוצאות. זאת כולנו רוצים תוצאות בלי לעשות את העבודה. אנחנו שמענו משהו ואנחנו רוצים שהדברים יסתדרו. בלי שנעשה את העבודה. אני, אני לא יכול לפתור את הבעיה שלך במילים. עליך לפעול על פי דבריי ולהתמיד בכך. לא העצה הנכונה היא המשחררת, אלא הפעולה המבוססת עליה. זאת אומרת, אני יכול להיות פה ולדבר, ואתם יכולים לשמוע ולעשות ככה, ואם לא תתרגלו את זה, זה יישאר אינטלקטואלית, כן, יהיה לכם, תהיו, יהיה לכם עולם יותר עשיר אינטלקטואלית, אבל זה לא ישנה בצורה משמעותית את החיים שלכם. את החווייתכם. <חיים> אם לעומת זאת, כן תעשו, והתרגול הוא די פשוט בסך הכל, זאת אומרת, זה כן, זה להתבונן, לראות כל דבר, לנסות, לא תמיד זה קל, להגיד לעצמך שזה קורה, ולא דווקא שזה קורה לי, זה פחות או יותר הצד הזה, יש, תכף תראו, יש גם את הצד של ה, של ה אבל אז הוא אומר ככה, אה, כמו הרופא, אתם זוכרים, אה, אה, דמלו פעם אמר, הוא היה ככה מתייצב אל הקהל ו, וככה מאתגר אותם, אז הוא... מי פה רוצה להיות מאושר? אני יכול לעשות אתכם מאושרים עכשיו. אתם רוצים? אבל בשביל זה תצטרכו לוותר על הכל. אה, רגע, רגע. אני מוכן להיות מאושר, אבל אני רוצה עדיין שיהיה לי את זה, או אני רוצה עדיין... שזה יהיה, או אני רוצה, אז אין, פה אין כאילו, אתה צריך להבין שלאושר הזה יש מחיר. עכשיו המחיר הוא בעצם, זה כמו שאני אגיד לך, זאת אומרת, אם אתה הולך עם שק של אבנים על הגב, אז אני יכול להגיד לך, אני יכול להראות לך איך, לא, לא, איך, לא, איך לזרוק את האבנים. זאת אומרת, לא, לא, לא, מה פתאום, זה אבנים שלי, אני רוצה אותם, זאת אומרת, אני על זה לא מוותר. אז בצורה כאילו האולטימטיבית שאנחנו עוד לא נכנסים אליה כרגע, בסופו של דבר כאילו מה שצריך אה, אה, אה, לוותר זה על האני, אבל עוד לא שמה, אבל גם צריך עוד לפני זה לוותר על הרבה מאוד דעות ודברים שאנחנו אה, אה, מנכסים לעצמנו. כל מיני נכסים מדומים, זאת אומרת, הדעות שלי, הילדים שלי. שלי, הכאבים שלי, ההצהרות שלי, ההנאות שלי. שלי, הרגשות שלי, כל הדברים האלה, הם ימשיכו להיות, אבל אנחנו, אם נוותר על הבעלות עליהם, הם לא ייעלמו, הם יהיו, הם יהיו בשטח, אבל הם לא יהיו מנוכסים לנו. זה הבדל מאוד גדול, אבל כרגע... זה, אבל... אם זה לא שלי, אז... אז... אז מה? לי ה... תגידי, לי, שלי. תגידי לי, את יכולה ללכת ליד הים, לראות את הים וליהנות? הוא, הוא שלך? לא. אז מה? זה מפריע לך ליהנות? אז למה צריך להפריע לך ליהנות מהתחושה המסוימת? אם לילה רואה את... זה בדיוק העניין. אם לילה הולך לידי הים ונענקת ממורפת, okay. אני לא חווה את החוויה כי לילה רואה את הים. עזבי, אני אדבר איתך. לא, אני מנסה לחבר את הבן אדם שרואה, או הבן אדם שחווה, או הבן אדם שכואב. יש את הבן אדם של... שהוא חווה את הטיול על הים והוא נהנה. אני יודעת שיש. לא, לא, לא, לא, רגע, לא, רגע. רגע, רגע, רגע, לא, לא, זה יותר פשוט, זה נורא פשוט מה שאמרתי. מה היא צריכה לוותר? נכון, אבל מהפרקטיות? על התחושה או על המחשבה שזה שלך, זה הכל, לא על הדבר עצמו. את הולכת ליד הים. אני הולכת ליד הים. לא, אבל עזבי את... קודם כל זה אני, נכון? נגיד, כן, לא חשוב. זה אני, נכון? לא. עכשיו, ואני נהנית. אבל, רגע, אבל... אומר לי, תתוותרי על ה... לא, תוותרי, הרי, לא, לא, לא חשוב, תקשיבי. את הולכת ליד הים, את רואה את הים ואת נהנית, בסדר? אני נהנית. את נהנית, כן. אני לא מדבר עכשיו על ההנאה, אני מדבר עכשיו על הים. את מרגישה שהים שלך? לא. את צריכה שהים יהיה שלך בשביל ליהנות ממנו? אוקיי, עכשיו... מה הנמשל? הנמשל זה ההרגשה. תארי לעצמך. אז מה, אבל את יכולה לראות אותה בלי שהיא תהיה שלך, זה מה שאני אומר, היא תופיע אצלך. היא תופיע אצלך, כמו שהים מופיע אצלך, את עדיין תחושי אותה כמו שחשת קודם, או אפילו יותר חזק, את רק לא תחשבי שהיא שלך, את תחשבי שאת רואה אותה. בסדר? בסדר. למה זה לא. בעצם חשוב? שנייה. אז אני אומר. למה כי... חשוב? אז אני אסביר לך. יותר על, על החיוך. כן. אוקיי, אז אני אגיד לך בדיוק. א', כי זה... אה, אה, אה, מונע ממך סבל בצורה אבסולוטית. אתה לא יכול לסבול. ממה אנחנו סובלים? מהפער זה... בדיוק, בדיוק. שיש לך משהו שאתה רוצה ואין לך אותו, או שיש לך משהו שאתה לא רוצה ו... כן. ויש לך אותו. נכון? אז אם הוא לא משוייך אליי, אז כביכול... הוא חולף. הוא לא שלי. גם בינינו, נגיד הכאב. מוותר על הילדים שלך. הם אבל הם לא שלך. עדיין הם יכולים לבוא לבקר אותך. תהנה בחברתם. כן. כן, כן, השיוך, רק לא על הילדים. הילדים ישנם. אתה לא תחשוב שהם שלך, תחשוב, יש פה שני... בני כמה ילדים שלך? גדולים. גדולים. יש פה בן אדם בן ארבעים, או בן שלושים. איזה הוא ביחד. הוא בן אדם בפני עצמו, הוא לא שלי, הוא בן אדם. עכשיו לילה, רק רגלו הים, עזוב את הים. כן. יש לה דירה נורא יפה. כן. באמת יפה. כן. כן. עכשיו, היא נהנת בה, והיא מהתחושה שלה, כן, כן. שהתחלנו בית. כן, כן. כן. עכשיו, מה היא צריכה לעשות כרגע? אז בוא אני אגיד לך, אני אתן לך דוגמה. רגע, לא, לא, אני גר בדירה שכורה, אז הדירה היא לא שלי. אם היא הייתה כל כך יפה כמו של ללה, אני הייתי נהנה ממנה, אני חושב, כמו של ללה. נכון? למה לא? אני גרה בדירה מדהימה. נכון? נכון? סחורה, כן. בדיוק. גם אני נהנה כל רגע מהדירה שלי. היא סחורה, היא לא שלי. אבל יש הבדל בין אלה, היא לא הייתה יושבת פה ויודעת שזה שלה. היא חושבת שזה שלה. אני לא נהנית מזה אבל כרגע זה חלק... אתה צריך להבין... לא, אבל לכל אחד יש דברים אחרים שהוא חושב שזה נורא חשוב שיהיו לו. <תתת> אתה מבין? יש אנשים שחושבים שנורא חשוב שהילדים שלהם יהיו שלהם, יש אנשים שחושבים שנורא חשוב שיהיה להם ילדים, יש אנשים שחושבים שזה קצת פחות חשוב. אז כל אחד עם, עם, עם הדברים שלו. זאת אומרת, יש אנשים שחושבים שנורא חשוב שיהיה להם שערות, ויש אנשים שחושבים שזה לא כל כך חשוב. אז אנחנו צריכים להבין שהדברים שאנחנו חושבים שנורא חשוב שיהיה לנו, הם הפוטנציאל הכי גדול לסבל. ‫-מה עדתה חש... חושבים שהם הכי חשוב ‫שיהיה לנו, ‫הם הפוטנציאל הכי גדול לסבל. בגלל ‫נגיד... ‫-בגלל שברגע שמר שוב משתמש כדאי. כן, ‫כן, כן. ‫נגיד שעכשיו היה בא איזשהו... ‫אתה יודע אה, אה, מה? ‫כמו שקרה שם בירושלים, ‫פתאום היו אומרים לללה, ‫שהדירה בעצם היא לא שלה. היא חשבה שהיא שלה, היא שילמה בשבילה, היא לקחה <שמע> אה, אה, אה, לא משכנתה, אה, נו, ליס, אה, חכירה ל-286 שנים, ופתאום הסתבר שהחכירה היא לא בסדר וזה, ופתאום הדירה היא לא שלה, אבל את יכולה להמשיך לגור פה, אין בעיה. עכשיו, השאלה הגדולה היא, מה ההבדל בסיטואציה <שמע> בין ללפני, כשהדירה הייתה שלה, ובין לילה שהדירה היא לא שלה. תלוי בלילה. נכון, במיינד של לילה. <תלוי> זהו, לא בדירה ולא בשום דבר אחר. עכשיו, אם אתם, אתי תמיד אוהבת לספר את הסיפור על שי עגנון שנשרף לו הבית, והוא לקח את <תלוי> הכתב יד <תלוי> של הספר שהוא עבד עליו, והוא עמד והסתכל, ואמרו לו, מה זה, אתה לא מצטער? אז הוא אומר, כל אלה נכסים מדומים. הבית, עם הספרייה, הייתה לו ספרייה של... הכל. הכל movimiento. נכסים מדומים. והכל נסרף? כן. כי לא היה מחשב. זה הדבר היחידי ש... הכל נשרף. עד עפר, כן. מתי הוא היה? כשהוא היה... כשהוא היה מבוגר, מה? לא כשאנחנו היינו חיים בחיים. לא, אבל ברור, כשעברו זה כיף. מבוגר. לא, לא, להפך. להפך. אה, כשאנחנו לא היינו בחיים. אז, עכשיו, אז זה... ואם היה נשרף לו הכתב יד, זה היה עצוב. היה סובל גם. בסדר, מה זה אומר? שמזה הוא לא היה יכול להתנתק את עצמו. אבל לפי היה אמור גם מזה. אין אמור, אין אמור. כל אחד נמצא במצב שלו, צריך לראות את המצב שלו, אין פה אמור. ואתה יודע מה? יש אנשים ש... מסוגלים נגיד לכתוב את הספר מחדש. או שהם היו אומרים, בסדר, אז הספר הזה, אני כבר כתבתי 70 ספרים, 71 לא יצא, אז נכתוב את 72, נגיד, זה גם גישה. הוא, הוא היה באמצע, כן, רק 82 אחוז בודהיסט. הוא לא היה בודהיסט, כי הכבוד, ה... הכבוד שלו היה מאוד כן. חשוב, בעניין הזה הוא היה סבל מאוד. כן. אבל בעניין של הקינוניות, של הרכוש, הוא באמת היה חופשי. אז, אז, אז מה שחשוב מאוד להבין זה שהחשיבות שה, היא לא בדברים אלא אצלנו. אנחנו בעצם מחליטים מה חשוב ומה לא חשוב. עכשיו, כשאני אומר מחליטים זה קצת, זה קצת מוגזם, כי רובנו לא באמת מחליטים, אלא שזה הכל גם כן כל מיני דברים שקיבלנו ואמרו לנו והסבירו לנו והשרישו בנו ואנחנו בלי לחשוב יותר מדי, הם אחרים מחזיקים אחריהם ואומרים כן, זה נכון. אני אתן, אה, אה, אה, אפשר לתת כמה דוגמאות. אה, אני אתן דוגמה נגיד אה, מתולדות מדינת ישראל, בסדר? נגיד בשנת 1948, אולי גם בשנת 1956, אולי אפילו ב-67', אנשים היו מוכנים לתת נפשם למען המדינה. באמת. זה לא שהם שמחו, אבל הם, הם אמרו, אם אני אפול על הגנת המולדת, <laughs> אז זה בסדר, כי טוב למות בעד ארצנו. אנשים חשבו ככה. גם, גם, היום. גם היום. כן. גם פחות. גם היום, שישים ושבע, שישים ושלוש. שישים ושתיים, שישים ושתיים, כן. אז, אז, אז... <laughs> אז מה, מה, זה נכון? זה לא נכון? נכון מה? להגיד את זה? בעד למות בעד שטוב למות בעד ארצנו? עכשיו, אתה תיגש לבן אדם שבאמת מאמין ככה, ואתה תגיד לו, תשמע, אתה בסך הכל אהבל. חתיכת טמבל. חתיכת טמבל, המדינה לא, לא שמה עליך בכלל. אתה מקריב את, את עצמך בשבילה, וזה. הוא, הוא, ‫הוא לא יבין על מה אתה מדבר אפילו, ‫אתה מבין? ‫הוא, הוא, הוא, הוא בטוח שהוא צודק. ‫דיסוננס פולקטיבי. ‫-כן, בדיוק. אז, ‫אז זה כאילו דוגמה קיצונית, ‫שמצד שני, אנחנו כאילו קצת, ‫קל לנו לדבר, אבל... ‫אבל על עצמנו, זאת אומרת, ‫אז נגיד שאני הולך ברחוב ‫ופתאום אני רואה, ש... לא יודע מה, ‫שנפל לי שקל, בסדר? ‫והוא התגלגל ונכנס בין שתי בלטות, ו... אי אפשר להוציא אותו. בסדר, נו. לעומת זאת, פתאום אני, לא יודע מה, נכנס לבנק, פתאום אני רואה שהשקעה שהשקעתי, והייתה שווה, לא יודע מה, 100 אלף שקל, עכשיו פתאום משהו קרה וזה, וזה נהיה 20 אלף שקל. אז מה? אז אני צריך לראות עד כמה אני בעצם קשור לכסף, ומה זה עושה לי בכל הדברים האלה. אז... אם אני מתייחס לכסף כמו אל חלק ממני, או אל דבר נורא חשוב, או שאני בטוח שהשרידות שלי תלויה בסכום הזה, או משהו כזה, אז אני אסבול. אם לעומת זאת, אני יודע מה, נגיד שקניתי בטעות איזה שני ביטקוינים, ועכשיו פתאום הם שווים 30 אלף דולר, ולמחרת הם שווים עשרת אלפים דולר. איך אני אתייחס לזה? תלוי בי. זה בכלל לא תלוי בא, בא, בא, באובייקט. כל הדברים האלה הם תלויים בעצם בנו. איך אנחנו מתייחסים לדברים? עכשיו, ככל שאנחנו... עכשיו, נגיד שאני עקבתי כל יום אחרי הביטקוינים, וכשזה היה 50 אלף דולר, אז כבר אמרתי, יש לי 50 אלף דולר. זאת אומרת, יש לי 50 אלף דולר. זאת אומרת, אז אם עכשיו הם 30, אז עכשיו אני הפסדתי 20. אם לעומת זאת אני אומר, בסדר, יופי, הביטקוין עולה, יורד, אני מסתכל, אני מסתכל על זה בתור שעשוע, בלאו הכי זה היה פאני סתם בטעות קניתי, וזה עולה, עולה, יורד, יורד, הסבל הוא לגמרי אחר. עכשיו, ושוב, נגיד שבאופן אובייקטיבי, כאילו, אתה יודע מה, אני סיפור שדוד סיפר לי פחות או יותר, אבל אם מישהו היה אומר לך, במקרה, יום לפני זה, תשמע, אני יודע, 50 אלף דולר זה המקסימום, עכשיו הביטקוין רק ירד. ואתה לא מוכר, והביטקוין יורד, אתה תרגיש יותר גרוע מאשר אם לא היו אומרים לך את זה. נכון. עכשיו, מה קרה? כלום. ביטקוין, ביטקוין, <laughs> דולר, דולר. זה לא המאורעות לא עצמן בעולם, שגורמים לנו לתחושות או לסבל, אלא... אבל אם מישהו היה אומר לי את זה, כן. זה ברור לי, אבל לא הייתי מושקעת בביטקוין. אז זה לא רלוונטי, זה לא קשור לזה. זה רלוונטי, זה רלוונטי. <laughs> אין הרבה אנשים, <laughs> אני אגיד לכם בדיוק, אין הרבה אנשים שלא השקיעו בביטקוין ולא שמחו כשהוא נפל. נכון? אני, אני, אה? אני ראיתי כל כך אדישה בקושי הבנתי מה זה. נו. לא, אם את עוקבת. כן. כן. זה מה שאני אומר. כל מי שלא השקיע הוא שמח. למרות שהוא צריך להיות אדיש. מה אכפת לו? הוא לא השקיע. מה? אמרת אין הרבה אנשים. לא, אין הרבה אנשים שלא השקיעו ולא סמכו. כן, זה יותר מדי לשעה הזאת. כן, כן. שמחה לעת, מה זה נקרא. כן, אפילו לא שמחה לעת, זה כאילו... כי קודם הרגשת פראייר שלא השקעת, אז עכשיו אתה לפחות לא פראייר. זה הדבר הכי חשוב אצלנו, נכון? בדיוק, בדיוק, אתם רואים? אתם רואים כמה טוב שלא השקעתי אז. אבל בוא נעשה משהו שקשור לרגשות. כל זה דרך אגב רגשות, שלא תחשבי שלא. זה כאילו כלכלה, אבל באמת זה רגשות. תלוי מי. או, היא אומרת ככה, יש אנשים שיהרגו אותה אחרי זה. אבל אם מאבד מישהו. כן. מישהו שיקר לך. כן. אז איך אתה עושה את ההפרדה הזאת, שאתה לא מרגיש, שאתה לא... אני מרגיש, אני מרגיש, <ש> יש, <ש> יש הרגשה בהחלט, אין שום ספק. אבל אני לא, אני רואה מה קורה לי, ואני, כמידת היכולת שלי, כן, שאלה כמה אני, כמה הוא קרוב וכמה זה זה. ואם אני באמת מבין, שעכשיו אני מגייס כאילו את החלק השני, שאין מה לעשות, שזה המצב, אז או שאני אקבל את זה או שאני לא אקבל את זה. אבל אם אני לא אקבל את זה זה יכאב לי, ואם אני אקבל את זה זה לא יכאב לי. זה לא קשור לרגש שמתעורר רגש, אני רואה רגש של עצב. עצב עמוק, עצב נוקב. השאלה אם עצב צריך לגרום לסבל. עצב ברור, יש זה עצב. לא זה, זה לא, אני משתדל מאוד להבין את זה, כן, בנה... כן. ו... כן? אבל זה לא איזה אה, מתכון, אני יודע איך לקרוא לזה, לאיזה מוכניות כזאת, אתה כאילו מנתק את עצמך מרגשות... אתה לא צריך לנתק את עצמך. לא, לא, לא, ה... בסדר, אז אני אומר. מכניזם, איך אתה יכול גם... אז ראשית כל... לא לשייך לעצמך וגם לא לנתק את עצמך. כן, כן, כן. כי אתה פשוט מחליט לא להתווכח. הסבל ורניה וויכוח עם המציאות. ואם אתה תרגיש את המציאות אבל לא תתווכח... תביא לי את המדינה. תשמול פעם. אני שואל זה לא מתכון, נגיד בעניין של אובדן. לא של כסף, אובדן. אבל בואו נדבר בסדר, אז זה קשה לך לקבל את זה כאילו בדברים קשים. אבל בדברים קלים זה קל לך, נכון? יחסית. אפילו בדוגמה של הילדים, שנועם אמר. או, זה קשה, מה? בסדר. עזוב, עזוב, עזוב, זה דוגמה סופר. למה? אבל זו דוגמה... מצוינת, כן. מצוינת. אבל קשה. בסדר, עכשיו. אבל נניח שאתה הולך עם הבודהיזם, או מה שזה לא יהיה, ואתה רוצה למנוע מעצמך סבל, ואתה רוצה זה. אתה לא יכול ללכת עם הבודהיזם, אתה לא יכול לרצות למנוע מעצמך סבל. השאלה היא האם אתה מבין... או לא מבין, זה לא עניין של החלטה לנתק, זה אתה מבין שהדבר הזה הוא מחשבה, הילדים שלך זה רק מחשבה. אז בואו נעשה את זה קצת יותר קל, נגיד, יש לך איזשהו גיס או גיסה שאתה לא כל כך סובל, נגיד, נגיד. נגיד. נס, כן. עליו אתה מוכן שהוא <laughs> יהיה לו לא... <laughs> לא הגיס שלך? שמה הוא יהיה? לא אני גם כן, כן כן, כן, כן, הוא יהיה איש, בסדר, חצי, אני, אני לא זה, אני כבר מבין את המנגנון, בסדר? נגיד שאני גם יכול לעשות את זה. אתה לא יכול לעשות את זה, אתה צריך... אני מודאג מההשלכות של זה על ה... אתה חייב לתרגם, בדיוק. על ה... שלי, או אני, אני כבר פוחד להגיד עלי, אבל... למה? תגיד, תגיד. כי נגיד שאני אדם, לא יודע, ש... אתה יודע, הילדים כן. או הגיסה שלי או מי שזה לא יהיה הם ערך מאוד חשוב, היחסים בינינו, וה... כן. עכשיו אתה מצליח לעשות את מה שזה לא יהיה כרגע, בסדר? לא משנה, כל מה שאמרת. אתה לא מצליח זה קורה, אתה, כן. ה... זה קורה, אני מתבונן, אני מבין שזה, אני לא משייך את זה, אלא אני רק מתבונן בזה ואני... כן. אבל בסוף זה מנטרל איזה שם, כאילו רגשות... והתנהגות והתנהלות? התנהגות <תנהגות> זה לא צריך, רגשות <תנה> לא, <תנה> אני אגיד לך מה כן, <תנה> מה שזה בעצם עושה זה דבר כזה, בעצם כשאתה אומר, כשאתה קשור למישהו בצורה הזאת, אתה אומר ככה, אני מתחייב שאם יקרה לו משהו לא טוב אני אסבול, בסדר? זאת התחייבות שאתה לוקח על עצמך, שמה אם יקרה לו? משהו לא טוב אני מתחייב לסבול okay. מה שהגישה השנייה אומרת זה שאני לא מתחייב לסבול. זה לא צריך לשנות את ההתנהגות שלך, זה לא צריך לשנות את הרגשות שלך. אני מתחייב נגיד לעזור לא, זה, לא, כל כל... כל... זה שייך את... לזה או לא שייך זה לזה? שייך, זה, לא שייך, זה שייך, לזה, כן, כן. עכשיו אני רוצה להגיד לך משהו. אם אתה לא מתחייב... אתה נמצא במצב שאתה יכול לעזור לו ואתה עוזר לו, העזרה הזאת יש לה איכות לגמרי אחרת מאשר אם אתה התחייבת לעזור לו ולכן אתה עוזר לו. אתה מבין שאתה צריך, זה הרבה יותר קשה, זה משהו כמעט אקזיסטנציאליסטי, זאת אומרת, אתה צריך כל פעם להחליט מחדש שאתה עוזר לו. זה לא שהוא נולד וברגע שהוא נולד בגלל זה החלטת הוא הבן שלי והוא הבן שלי, אני תמיד אעזור לו ולא משנה מה, שאתה בכל סיטואציה וסיטואציה צריך להסתכל על המציאות ולהסתכל עליו ולהסתכל עליך ולהחליט אני עכשיו עוזר לו, אני עכשיו לא עוזר לו. אבל כשאתה מחליט זה לא מעשה מכני, להפך. אתה מבין שההתנהגות שה הרגילה היא המכנית. כי לקחנו איזושהי התנהגות, איזושהי התחייבות, באיזשהו שלב של החיים שלנו, שיכול להיות בכלל לא רלוונטי לעכשיו, ויכול להיות בכלל לא רלוונטי אליו, ויכול להיות בכלל לא רלוונטי כי זאת הקונבנציה. ולעומת זאת, אתה יודע שאומרים, שוב פעם איזו דוגמה כלכלית, שאם קנית מניות, כל יום אתה בעצם מחליט אם למכור אותם או לא. אם, אם אתה לא מוכר אותם, בעצם כל יום כאילו קנית אותם. עכשיו, אנחנו לא חושבים על זה ככה. אומר, ישנו, בסדר, אני לא חושב על זה וזה, אבל בעצם כל יום שאתה לא מוכר, כאילו קנית. כי אתה יכולת למכור אתמול, או היום. וזה בדיוק אותו דבר. וזה קשור לכל דבר, זה קשור למשל גם, כן, זה קשור נגיד גם ליחסים בין בני זוג. אז באופן אידיאלי, אתה כל יום צריך להחליט מחדש אם אתה רוצה להמשיך לחיות עם בן הזוג הזה. זה הרבה יותר קשה. מעייף. מעייף, זה לא מעייף, אבל זה אחרת. זה גם לא קשה בסוף, אבל, אבל, אבל זה נראה קשה. אבל אתה מבין שההפך הוא המכני? בעצם קבלת איזשהו קומיטמנט, ‫מעכשיו עד כאילו אין סוף, ‫שאני תמיד מתחייב... כן כן, עכשיו... ‫ לבחירה? כן בטח, בטח. ‫להגיד שכל בוקר הוא בוחר ‫להאמין באלוהים מחדש. כן כן זאת אומרת, אם <coughs> דבר לא מובן מאליו, אתה צריך כל הזמן להחריד בין... נכון, בטח, כן. כן, זה חיים לגמרי אחרים. <coughs> ד, דמל, דמלו אומר שהוא הלך פעם עם איזה חבר שלו, והם עברו ליד איזשהו קבצן, והוא זרק לו איזה עשר פסות, ואחרי זה הם הלכו, והיה עוד קבצן, הוא זרק לו גם כן עשר פסות, והוא ככה עוד מסתכל על דמלו ואומר, תשמע, אני, אבא שלי לימד אותי, כל פעם שאתה עובר ליד קבצן, ‫צריך לזרוק לו עשר פסות. ‫אז הוא אומר לו, אה, אה, ‫ואתה חושב שזה נדיבות? ‫שזה דנה? ‫שאתה בסך הכול מתוכנת. ‫אבא שלך אמר לך שצריך לעשות את זה, ‫ואתה זורק להם את העשר פסות. ‫אתה לא חושב אפילו. ‫ויש הבדל גדול בין זה ובין זה, ‫שאתה עובר ליד קפצן, ‫אתה מסתכל עליו, ‫אתה חש כלפיו חמלה, ‫ואתה נותן, נותן לו משהו. ולא נותן, ולא נותן לו, נגיד. ‫אבל... ‫-אחד כן, ‫-כן, כן, כן, כן. ‫ הוא נראה לי... ‫לא, לתת... ‫-נכון, הוא לא נראה לי ‫הקבצן הזה. ‫ליש את הקבצנית שלי, ‫בקודם מצב לא מבוטח? ‫שיש לי את הקבצנית שלי. ‫ גם לנו יש. ‫היה בהודו, היה לנו. ‫ השני כולנו ילדים ‫והם רוצים להיות פתוחים ‫שאוהבו אותנו בכל מקום. ‫נכון. ‫נכון. ‫יש קונפליקט. ‫-כן, זה לא, זה לא הקונבנציה, זה נכון, אבל להגיד... לא, יש לך מה להגיד נגד ילד שרוצה שאמא שלו תאהוב אותו בכל... GO, לא, לא, ילד רוצה, בסדר, ילד זכאי, השאלה מתי אנחנו מתבגרים. איפה היא לא להגיד לילדים... כן, כן, זה לא... לא, את הדברים האלה זה לא לילדים, כאילו. וואלה, החלטתי שהיום אתה ילד ש... כל הדברים האלה שאני בוחר בו כל יום מחדש, הוא לא צריך לדעת את זה. בזמנו של המגנון, כאילו, היו עוד דברים שאמרת... הם צריכים להיות בתוכנית... כן, בכלל, כל הנושא הזה של הקונבנציות, שאני אומר שהדברים האלה הם קונבנציות, הילד לא צריך לדעת שזה בסך הכל קונבנציה, הוא צריך לחשוב שזאת האמת, אבל אנחנו... ‫לא צריכים להתחיל להאמין בזה, ‫בגלל שאנחנו אומרים את זה לילדים. כן. ‫ילדים צריכים חינוך, כן. ‫אני, כזה, זה, אני פשוט נורא מוצפת. ‫ כן. אני שואלת, ‫אני חזרתי עכשיו, מכירה את אתא, ‫וציימתי בחורה בשם אה, ליטה. ‫כן. מליטה. ‫מה? מיליטה. כן. והיא... מתנדבת, אבל זה כוח אהיה, בחורה צעירה מאוד נאה, מאוד יפה, ופנוי, מאוד הפעה, מתנדבת, במגן דוד אדום, כן. אבל יש תאונות דרכים, והיא אחראית גם לכל, אוקיי. היא אמרה, היא תארה משהו, ואני חושבת עצמי עם זה, שאיך שהיא מקבלת קריאה לתאונה, היא טסה עם האופנוע, כן. והיא מגיעה, ותמיד יש המולה ורעש וזה, ופתאום היא אומרת, יאללה, כמו שקט שקל. מוחלט, מוחלט, כן. כמו דממה, את זה שהיא צריכה לחיות ומה היא צריכה לעשות, פנטסטי, מנותקת את האנשים סביב עד שהיא עושה מה שהיא עושה, ואז היא עולה לאופנוע, ואו נוסעת או יושבת עליו, ואז היא מורידה את המעיל הזה כן. והיא חוזרת, חוזרת להיות פיטה, אה, אה... רגישה, אוהבת, כן. צוחקת, כן. ופתאום כל המוד הזה יוצא. שהיא מתגייסת כן. לא, ל... אז ל... אז ל... זה זה ממש פנטסטי, זה בדיוק דוגמה. השקט דוגמה זה, זה השקט הזה, וזה מה שנקרא וזה פעולה לה. נכונה. כן. זה הפעולה הנכונה, שהיא עושה את ה... היא, היא כולה פנויה למצב כמו שהוא. זה ממש פנטסטי, כאילו. זה כמו מנגנון שאני מנתקת את עצמי. כן. אין רגשות, אין כלואו גדים. בסדר, זה משהו טיפה אחר, כי אנחנו לא רוצים להגיע למצב. לא, אבל כשאת הולכת לישון עם הפרצוף שעשית לו החייאה, לא. בגלל, ש... נראית לא הייתה יכולה לעשות את זה. בגלל שהיא בסיטואציה במאה אחוז, אין לזה שום... אין לזה שום רזידוז, זאת אומרת, אין לזה שום שאריות. זה לא נשאר אצלך בכלל. אתה עושה... כשאתה נמצא בתוך פעולה ואתה במאה אחוז בתוכו ואתה עושה את זה לגופו של עניין לגמרי, אז זה נקרא שלא נשארת לך מזה שום קרמה, זאת אומרת, לא, לא, זה לא... זה לא... זה פעולה. כן. אבל זה גם מותנה גם במקרה שלה וגם בהרבה תרגול. היא כבר נכנסת ל... זה כמו שקורה לאנשים בקרב או בזה, כן, אתה תרגלת עשרים אלף פעמים, נכון, ואז אתה נכנס למוד של, של הפעולה, נכון, זה בדיוק הפוך, נחש קוברה, ציפה, מדינת ישראל אין בארץ אחרת, למה מדינת ישראל אין בארץ אחרת, חמודה, כן, טוב בסרט? אותנטי, אותנטי. אנחנו נראות אותם בסרט. איזה לי עוד שר. טוב, פעם ראשונה שפודשתי פטריוטית. זו הצורה שמספרות בני כן, בטח, כן. אז בואו רק נמשיך טיפה. זה עוד שבעים? זה וואלה. זה יצא לך טוב, אה? זה לך טוב. אה, לפי המספרים? כן. זה הסרט, כן. אה, זה במקרה. מה זה? וואלה. זה יותר? גלית, מה? כאילו... הם קוראים למישהי חיפה? טוב, אז בואו נמשיך עוד טיפה. יאללה, יאללה, יאללה. אז אתם זוכרים? זה הכל התחיל מה... מההוא שהתרנד כן, כן. הגורו שלי עשה אותו דבר. רגע, אני לא מבינה. זה היה תשע עכשיו? כן, הוא מתחיל בשבע, כן. מה זה היה תשע ותשע? כתוב, כתוב. אין לך. הגורו שלי עשה אותו דבר, הוא היה אומר לי משהו ואז מוסיף. עכשיו יישאר שקט, אל תמשיך להרהר כל הזמן. עצור, אהיה שקט. דרך אגב, נדמה לי שפסקל אמר, או שקפקא אחד משניהם, אם בן אדם היה יכול לשבת בתוך חדר בשקט במשך יום שלם, כל הבעיות בעולם היו נפתרות. נכון, אני מכירה את המשפט הזה, <laughs> אבל לא זוות נאמן. אז הוא אומר לו, ההוא השואל, אני יכול להישאר שקט כשעה בבוקר, אך היום ארוך רבים, ודברים רבים קורים ומוציאים אותו מאיזון. קל לומר אהיה שקט, אך להיות שקט כשהכל בסביבי צורח, אמור לי בבקשה כיצד עושים זאת. אז אומר, כל דבר שיש לעשות יכול להיעשות בשלווה ובשקט, אין צורך להתרגז. אז הוא אומר, זו רק תיאוריה שלא מתאימה לעובדות. אני חוזר לאירופה ואין לי מה לעשות שם, חיי ריקי מכל תוכן. זאת אומרת, רק התחלנו לראות את הצרות של, ה... <laughs> של היהודי הזה, כן? אז הוא אומר לו, אם רק תנסה להישאר שקט, הכל יבוא עבודה, הכוח לעבוד, המניע הנכון. האם אתה, אתה חייב לדעת הכל מראש? אל תדאג ביחס לעתידך, אהיה שקט עכשיו, והכל יסתדר. צפ, הבלתי צפוי חייב לקרות, אך הדבר שלו אנחנו מצפים אולי לא יבוא לעולם. אל תאמר לי שאינך מסוגל לשלוט בטבעך. אינך צריך לשלוט בו. זרוק אותו לכל הרוחות. אל תחזיק בטבע, שיש להילחם בו או להיכנע לו. עכשיו, אתם זוכרים שדיברנו על הנושא הזה של, של אופי, של שהיא כמעט מילה מגונה בבודהיזם. זאת אומרת, מה זה בעצם אופי? אופי זה הדברים שאנחנו חושבים שמאפיינים אותנו ושככה אנחנו צריכים להתנהג. זאת אומרת, זה שוב פעם, זה איזשהו מבנה שבאיזשהו שלב התקבע ואנחנו לא מוכנים לסוס ממנו. עכשיו, אתם יודעים שיש ילד שהוא ילד נורא טוב וזה, ופתאום הוא חוטף את הצעצועה מהחבר שלו ואז אומרים לו, דני, אתה לא מתנהג כמו, כמו, כאילו שזה אתה. זאת אומרת, זה לא אתה, דני, זה לא אתה. אנחנו מאוד מעוניינים שלאנשים יהיה אופי. כי אם לבן אדם שמולי יש אופי, אז אני יודע למה לצפות. החיים הרבה יותר פשוטים כשלאנשים מסביבי יש אופי. וגם לי, מבחינה מסוימת, הרבה יותר קל אם יש לי אופי, כן? אם יש לי אופי, אז יש איזושהי סיטואציה, אני יודע איך אני צריך להתנהג. כבר יש לי מראש פטרן שאני מתרגש, אני לא מתרגז, אני... <סת> <תובע> <תובע> <תובע> <תובע> ‫אז בסדר, אז שכולם... ‫אז שימותו כולם, כן. ‫אבל אני בסדר, ‫אני, יש לך רע של אופי. ‫בדיוק. ‫-כן, אז בסדר. ‫-לא, אבל הוא ילד בלי אופי. ‫אין לו אופי אפילו במיל. ואז אם קורה משהו, אתה בודק ואתה עושה. עניינית. כן, עניינית, <תשכח> כן, כן. למה, שוב, בבמה מסוימת <תשכח> אנחנו צריכים <תשכח> איזה אופי, <תשכח> כאילו, בשביל ש... כי אנחנו חושבים שאנחנו לא מוכנים לחשוב כל הזמן, כן? אנחנו לא מוכנים לבדוק את העניינים כל הזמן מחדש, אלא אנחנו צריכים איזשהם דפוסי פעולה. עכשיו, בטוח שזה נכון בכל מה שקשור לדברים מכניים, טכניים. זה ברור שאני נכנס לאוטו, אז אני לא צריך להתחיל לחשוב, אוי, אולי הדפשה הזאתי דווקא תא, תא, תא, תאיץ את האוטו או שזאתי? לא, אולי זאתי. <laughs> לא, זה לא ההמלצה שלה... של ה... נזרק ולא שלי. אבל <coughs> אני גם לא צריך כל פעם לחשוב מחדש האם כשנלחץ על הכפתור הזה האור ידלק, כן? אני יכול לצאת מתוך הנחה. <laughs> אבל... <laughs> כן. אז זה כן מעודד אותי לחשוב שיש לי אופי, או שיהיה לי אופי, או שאני אאמץ אופי קבוע של חמלה. אני לא אחליט פעם להיות חומל, ופעם להיות אכזר, ופעם להיות בלתי מתחשב, ופעם להיות... בסדר. ש... אז... אז אם הגענו לחמלה, אז אני רוצה לצטט את ה... את ה... ציטטה, עד כמה שאני זוכר הכי יפה של מזרקדטה, שאמר, כשאני מתבונן בתבונה, אני שום דבר, כשאני מתבונן בחמלה, אני הכל, בין זה לבין זה נעים כל חיי. עוד פעם, תבונן בסדר? כשאני מתבונן מתוך תבונה, אני שום דבר. כי אין אני וכל מה שאמרנו קודם ואין אופי וכל זה. כשאני מתבונן מתוך חמלה, אני הכל. אין הפרדה. בין זה לבין זה נעים כל חיי. עכשיו, בקשר לחמלה, החמלה רצוי מאוד שהיא תבוא מתוך הבנה. עכשיו, מה זה חמלה שבאה מתוך הבנה? בואי נגיד ראשית כל את ההבנה כאילו הפשוטה. הכאילו אלמנטרית וכאילו אגואיסטית שאומרת שאם לשכן שלי לא יהיה טוב גם לי לא יהיה טוב ולכן כדאי שיהיה לו טוב בשביל שלי יהיה טוב זה ברמה כאילו הכי הכי פשוטה כאילו והכי כאילו אגואיסטית אז אתה עושה טוב לא בגלל שאתה יש לך אופי טוב, בגלל שאתה יודע שזה הדבר הנכון לעשות, אז זה הבדל גדול. הדבר השני, זה כבר באמת משהו קצת יותר עמוק, זה זה שאומר שבעצם, אם אני מבין שכל הדברים תלויים אחד בשני, ואם אני יודע שבעצם מבחינה מסוימת אני ואתה הם... זה כמו שלך יכולים להיות הרבה תאים בגוף, אבל הם כולם משתפים פעולה, אז אני ואתה, זה גם כן שני תאים נגיד בתוך גוף יותר גדול. זה ברור שעדיף שאני אפעל כלפיך בחמלה, בגלל ההבנה. לא בגלל שלימדו אותי ככה, או שאמרו לי ככה. עכשיו, זה לא שלילד בודהיסטי לא אומרים, כן, אתה צריך להיות חומל, והוא צריך להתפלל ולעשות בכל זה. כן. ילדים בודהיסטים מלמדים שהם צריכים להיות, שזה צריך להיות האופי שלהם, בסדר? השאלה היא מתי אנחנו מתבגרים. זאת אומרת, לילדים כן, אתה צריך להגיד, צריך להיות לך אופי פחות או יותר, וכן, יש התנהגויות שאני מצפה ממך ויש התנהגויות שאני לא מצפה ממך וכל הדברים האלה. אבל עכשיו, כשאנחנו מבוגרים, ואנחנו כבר לא צריכים את ה... את ה ליווי המתמיד של מישהו שיגיד לנו כל הזמן מה לעשות, אבל לצערנו המישהו הזה שאומר לנו כל הזמן מה לעשות, השתילו לנו אותו בתוך הראש, והוא כבר נמצא בפנים ואנחנו חושבים שזה אנחנו, ועדיין אנחנו צריכים לראות את זה ולראות שזה משהו שהשתילו לנו. והחמלה, שהיא בהחלט אחת מאבני היסוד של הבודהיזם, צריכה לנבוע מתוך הבנה. Uh, הבנה שיש עוד דבר אחד, זה שאם אתה uh, כאילו תעשה כל הזמן או תתמכר למעשים שהם לא חומליים, אתה תסבול בסופו של דבר. זה הכל אותו דבר. נכון, בטח. אבל אני חשבתי שיש גם מרכיב של הזדהות. כן. שזה לא אותו דבר, זה לא בגלל... אגואיזם נגיד שלי, שאם הוא יהיה לו לא טוב, ואם יהיה טוב, ואם זה, ואם זה, אלא מתוך הזדהות עם, ה... עם הסבל של האחר. כן, כן, כן, בסדר גמור, yeah. זה גם כן, כן, שוב, כן, אבל שוב, זה לא מתוך אופי כאילו, זה מתוך הבנה <עמוק> עמוקה שיש ביניכם דמיון. לא, מתוך אופי. כי אני מזדהה עם הסבל שלו, וככה לא, אני לא נוטה, נוטה לחשוב על עצמי, או החלטתי שאני אהיה כזה, כי למדתי בודהיזם, ולמדתי שזה נורא חשוב. מעבר, בנוסף למה שאמרת קודם, שזה שכולנו יד ימין ויד שמאל, וטעים, זה הבנתי, זה דרך ההבנה והאיגואיזם, כן. כן. וה... כן. אבל אני עכשיו דווקא... מעבר לאגואיזם. אבל לא לא, לא, לא, בסדר, גם ימין. מה שאני אמרתי, הנושא הראשון רק היה מתוך אגואיזם, זאת אומרת, שאם יהיה לו רע אז לא, גם לי יד, יהיה יד יד רע. יד ימין ויד שמאל. לא, נו, זה גם, זה, לא, ו... זה לא אגואיזם. לא זאת אומרת, אתה לא יכול להגיד שיד ימין עוזרת ליד שמאל בגלל שהיא אגואיסטית. כן, לא, מתוך, לא מתוך, מתוך הבנה שהם חלק מאותו אורגן. כן. אז אותו דבר אתה ואני. אבל لا... לך תראו כאילו טובתי של אגואיסטי. לא, זה לא זה משנה, טוב, אני לא חושב, אבל זה, זה לא כל כך משנה. זה כן, זה, זה לא, בא... בכוונה אמרתי בהתחלה את האגואיסטי, okay. דווקא בשביל להנגיד אותו לדברים האחרים, אבל עכשיו, okay. אה, אה, אה, כמובן, גם בבודהיזם יש המון אה, אה, אלמנט של פייק אית אנטיל יו מייק אית. זאת אומרת, בהתחלה אתה עושה את זה כי ככה צריך לעשות, ואתה מתרגל. אבל חשוב תמיד להבין את החלק של התובנה, של ההבנה, שאתה עושה את זה מתוך הבנה. כי אחרת, שוב, זה כמו שדיברתי קודם, אם אתה עושה את זה כי ככה צריך לעשות, או כי ככה שכנעת עצמך, זה, זה האופי שלי, אז אתה עושה את זה בצורה מכנית. <ש> איזה, זה, שכן, בזה, כן, נכון, נכון, בדיוק, כן, כן, כל דבר אפשר להפוך לזה, כאילו, וזה הרבה יותר קל לחנך לזה, מאשר לחנך לחשיבה ולהיות עצמאי וכל פעם מחדש לבדוק את הסיטואציה וכל פעם מחדש להחליט, אבל אז החמלה היא הרבה יותר משמעותית, זה בדיוק כמו שדיברנו קודם על הקבצן, כאילו. אתה יכול להחליט שאתה, כן, זה ה... אתה... יש לך מנהג קבוע שכל קבצן אתה נותן לו שני גרוש, כן? אתה יכול להחליט, אני מסתכל, ואם באותו רגע זה וזה, אני לא יודע אפילו מה, אז אני נותן לו, לא נותן לו שני גרוש, אני נותן לו עשרה גרוש, בסדר? אז זה, זה, זה הבדל ממש מהותי בין ההתנהגויות. עכשיו, אי אפשר לקפוץ ישר להתנהגות השנייה. בהחלט מומלץ, אפשר לעבור דרך ההתנהגות הראשונה, זה בסדר גמור, אין בזה שום דבר רע, אבל, אבל זה לא סוף הדרך, זאת אומרת, זה יהיה טוב שכולנו נתנהג יפה, כי ככה מקובל, זה בסדר גמור, זה יותר טוב מאשר שנתנהג לא יפה, כי ככה לא מקובל, אבל זה לא המשמעות האמיתית של ההבנה של... זה מה שהדברים שה, דורשים וזה לא ההבנה שבכל מקרה אני צריך לעמוד שוב פעם מול הסיטואציה כאילו שהיא טרייה לגמרי, היא רעננה לגמרי, אני רואה אותה לגמרי ואני מתנהג כמו שהיא דורשת ולא כמו שאני זוכר שהתנהגתי בפעם הקודמת שהייתי בסיטואציה דומה. עכשיו כמובן, זה לא אומר שאנחנו צריכים פתאום למחוק את כל הזיכרון שלנו, ואת כל הידע שלנו, ואת כל סיני. אנחנו צריכים לראות, אבל מה אנחנו עושים, מה אנחנו מגייסים, ועד כמה אנחנו פועלים בצורה מכנית, ועד כמה אנחנו פועלים בצורה שרלוונטית באמת לסיטואציה עכשיו. ו... אה, oh, בסדר. ואני חושב ש... כשאתה אומר מכנית זה לא אותנטי. כן. Okay.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 שום חוויה לא תפגע בך לרעה, עוד לא תהפוך אותה להרגל. אתה יכול לחזור על ההתחלה? זה נורא קשה. לא, לא, אז אני אעזוב את זה עכשיו, כן. זה לא... זה... אנחנו נתחיל מהתחלת הקטע הבאה עוד פעם. בסדר, אבל... אז איפה הם לא... פרק 53? כן, כן, עדיין... יש מי שבנו את זנדה נהריה, שאם ככה האופוזיציה הזאת תמיד אומרת, אבל זה טבע אדם, אתה רוצה להילחם בטבע אדם, זהו, טבע אדם, זה עמוד כזה, ואני בא והולכת לחזק אותו, זה לא עמוד, זה טבע אדם. זה דבר נורא משמעותי. להגיע למצב שאתה... בסיטואציה. בטח, בטח. הרי גם, לא, יש להם ספרים גדולים. חובים שם מנתחים, מוללים בחדר הביטוח. מריצים בדיחות, שמים במוזיקה, ומתחילים אחרים בשנים. אתה כאילו בטוח שזה בתוך הקיבה שלך. שזה כל הזה שלהם, כן, כן. כן, איזה מספר גרנו במילים? 12. וואלה, בבית החדש הזה יותר כאילו? אולי אתה? רגע, מתי גרת שם? זה הבית ששניה היה גר בו, כן. אבל גרתי בשנות התשעים. אה, אבל שהבעלים המקורים היו... התכוונת למשה כן. אה, אפשר היה את זה? גרוש. לא, אשתו, יש שגרוש. כן, סרט, הוא לא היה. היה כשאנחנו באנו כבר לא היה. אז גרתם שם שנים? כן, אה, עשר, אז לא בשנים. לא, לא. אז היא בתשעים ו... אז הקבוצה מאחים עכשיו איזה בית שכולם נורא יאמרו. כן, לא. אכזרי כבר הזמין מולי שם מולי שם אבל יש לך את השם שלי דרך אגב בין המשתתפים בקבוצה foreign <laughs> <laughs> אני המארגן, יהיה לי כזה משהו ‫אוי, בדיוק. לא, אבל לא יכול להיות שאני לא נמצא פה. כן, אני יודע, אבל זה לא יכול להיות שאני לא נמצא פה. כן, זה אני. עכשיו זה ישמענו, הוא יצא אוצר הפדשה נלמד לי. לא, לא, זה של ל...